e më bërët. Në librin shërhusunet e autorit imam el-Berbehari Rahimehullah folëm në mësimin e kalum për sahabët ishte pika një stënant për vlerën e sahabëve dhe për disa prej atyre më të vlefshmëve e, Më të tje në të njëtën pik autorit Rahimehullah thotë Wa qale Sufjani ibn Ujjajna Sufjani ibn Ujjajna Kathan Men nëtaqa fi ashabi rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam Për kelimatin Fëhua sahibu hewa Dhe të kushë flet një fjallë të keqë Për sahabatë Për nga merit Sallallahu alaihi wasallam Aja është pasuësi eb shabë Dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe ku thuet, ashabi kënë në gjumë, bi ejji himu këtëdejtum, i tëdejtum, dhe më thanë, sahabat e mi janë sikur yjet, pas cilit të shkoni, ose pas cilit të udhëzani, dhe më thanë, do t'jeni të udhëzuar. Këj hadith, gjykimit për këtë hadith, pra përfundimi është se është me udhërë, dhe më thanë, i rrecëm edhe i trilluar ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Imam Ahmedi ka thënë ky hadith nuk është i vërtetë. E Bazar Imam Bazar ka thënë kjo fjalë nuk është e vërtetë se është prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Imam Bayhaqi ka thënë të gjitha snedet e tij janë të dobta edhe asnjë nuk është i vërtetuar. Uh, Kanë përmend disa djetarë në libra të hadithëve të triluara, e kështu maradhë uh, Pra për fundimi, për këtë uh, hadithë është, ësht, nuk është i saktë Nëmë thënë është i triluara se i shpifur, nda i thenga merit sallallahu aleyhi vësallem Kurësësaj për këtë <coughs> fjallës uh, imam Sufjani ibn Ujejnës, uh, rahimehu Allahu ta'ala i cili ka thanë kush flet një fjall të keqe për shokët e pengamerit sallallahu aleyhi wa sallem aja është bidatëgji edhe është pasu e si andjeve kjo nuk ka dyshim se është fjall e sakt edhe nuk, nuk e ka thanë vetëm një dhe të të prej djetarve të vjetër edhe të më vëndshëm kanë thanë shumë një prej tyre është Ebu Zura, Ar Razi, Rahimahullah ka than, <coughs> nëse e sheh një njeri se i nëndshmon sahabët e pengamirit sallallahu aleyhi vësallem, dije se ajo është zindikë, kurse zindikë, du më than, i dalë prej feje. Pse pastaj e përmenë dhe arsujen, pse, pse thotë kështu? Thotë nga që pengamirit sallallahu aleyhi vësallem, i dërguar i sallallahu aleyhi vësallem, është hakë. Edhe Kurani është hak. Do të thonë ajo që ka ardhur prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem është hak. Është shpallje prej Allahut. Edhe Kurani është hak, është shpallje prej Allahut. Dhe that wa inna ma adda ileina hadha alquran was sunana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi ve sellem. Kët Kurani edhe sunetët e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem, nai kanë përcjell, edhe nai kanë transmetu. Sahabët, shok të pengamirit, sallallahu aleyhi wasallam, wa radiallahu anhum, dhe thot, e, wa innema ju ridune enje gjërahu shuhudenë, kurse këta njerës që flasin keqë për sahabët, duan t'ju bojnë në gjërhë dëshmitarve tanë, du më thanë transmituesve tanë. Pra dojnë t'i kritikojnë dhe t'i rëzojnë, t'i anullojnë këta transmitues, që kanë transmitu kuranin edhe sunnetin, Me qëllim që thët li jub t'ilu el kitabe dhe sunënë, dhe më thënë, me qëllim që ta anulojnë edhe ta bojnë batil kuranin edhe sunetin. Atëherë e thëtë, wëll gjerhë hubihim eula, pra gjerhë nda i tyre, ose anulimi i tyre, ose rëzimi i tyre është më meritor, wë hum zënadip ta, edhe ata janë zindika, dhe më thënë, janë këndër shtarë të fejës, ose të dalë prej fejët. Kjo do thëtë eh, haku i sahabeve edhe merita e sahabeve është përmend në Kuran edhe është përmend në hadithet e pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem pra ndaj nuk ka dyshim sa ta kanë kan pozit të lartë edhe kanë merita të mdha të Allahu subhanahu wa ta'ala edhe kanë shpërbime madhështore të Allahu subhanahu wa ta'ala pra ndaj nuk ka dyshim do tëtë si që ka thënë shekh rabia <të për> alikum sëllam të, <të, <për> të da si që thëtë shekh rabia hafidhahu Allahu ta'ala pra ata thotë pasha Allahun kanë pozit të lartë të Allahu subhanahu e dhe kanë pas të pengameri sallallahu aleyhi wasallam gjithashtu kanë edhe pozit të lartë të besimtar të sinqertë Kurani është plot me lëvdata ndaj tyre, edhe me biseda, do të thënë, ose drejtim që ju drejtohet Allahu atyre direkt. Dhe Kurani përmend cilësitë e bukura, cilësitë ëh për cilësitë e vlefshme ose fisnike të sahabeve kur do thot në Kur'an janë përmend cilësitë i kacilsu ka Allahu subhanahu wa taala se janë të devotshëm, janë bamirës, janë e, sabrli, do thot durimtar, se janë të nënshtruar edhe të përulur ndaj Allahut. Të gjitha këto do të thon përmenden në Kur'an. Gjithashtu edhe Suneti është përplot me lëvdata dhe me sqarim të kësaj pozite të lartë të sahabeve fisnik radhiyallahu anhum prandaj dietarët e sunetit kanë mbledh edhe kanë veçu kapituj të mëdhenj në libra të tyre ku sjerojnë iskjaro, do tët, vesellem, të thotë transmetimet e sakta për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që tregojnë vlerën e sahabeve gjithashtu ka edhe shumë prej dietarëve që kanë veçu libra të veçantë ose kanë përpiluar libra të veçantë ku e tregojnë Vlerën e sahabëve Pra ndaj ne kemi obligim Vazhdojnë prashe i hrebia Thot ne kemi obligim Tamsojmë atë që është në kuran Apo stafat dhe thotë për sahabët Edhe tamsojmë prej sunetit atë që flitet për sahabët Kështu që ne të sakrifikojemi në mbrojtje të sahabëve Me vet vetet edhe pasurit tona të mbrojmë deri në tyre edhe të i përbalim sulmet qka u e bojnë sahabëve që ofshin prej orientalistve ose rafidive, batinive, kështu merav të gjitha sektet e devijuara. Ne kemi obligim të i mbrojmë sahabët më shumë se sa i mbrojmë babalartë, thmit edhe vetët tona. Radi Allahu anis sahabë. Do tëtë të, kjo është fjala e shek Rabi Ishafidhahullah që është pa dushim e marë për e argumenteve të shumë të atë kuranit e sunetit Në kuran, tham ka në shumë ajete, Allahu i ka lëfdua dhe ka tregu pozitën e lartë të sahabëve Ka thanë, për shumë në surën fetëh, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala Muhammedun Rasulullah <coughs> Muhammed i është i dërguari Allahut Salallahu alaihi wasallam Walladhina ma'ahu asidda'u 'ala al-kuffari rahma'u bainahum. Da atatiyan me te, pra sahabet janë të ashpër kundër mosbesimtarve dhe janë të mëshirshëm mes vetit. Tarahum ruk'an sujjudan tabghuna fadlan min Allahin waridwana. Da ata ishin në ruk'un secc dhe duke i kërkuar mirësitë e Allahut dhe duke kërkuar kënaqësinë e Tij. Si ima si hum fi u gjuhi himmin e theris su gjud Dhe shenjat e tyre vërehen në fityrat e tyre Dhe më thënë shenjat e sejgjës Ose gjurëmët e sejgjës vërehen në fityrat e tyre Dhali ke methallu hum fit teura Ky është shembul i tyre që është përmend prave në teurat Dhe thëtë kë shembul kë për shkrimi sahabeve është përmend në teurat U e methallu hum fil ingjil Gjithashtu edhe në ingjil Thot ke zarin akhraja shatahu fe azarahu festegle dhe festewa ala sukihi e, Sikur një bim ose një mbjell që mbin dhe e forcon trungu në vet Edhe drejtohet dhe forcohet ju gjibus zurraa dhe kjo ju pëlqen mbjellësve Më tha natyre lavertarve li e ghidha bihimul kuffar pra këtë shembul e si allahu që të mlefosen mosbësimtartë pra kjo është përshkrimi i sahabeve dhe pse mosbësimtartë nuk e dojnë këta edhe e urejnë pas të e thotë allahu wa ad allahu ledhina amanu wa amilu sali hati minhum maghfirotem <coughs> wa agjaran adhima dhe thotë allahu ju ka premtuar atyre që kanë besu edhe kanë bave pratmira prej tyre, do të të sahabët, atyre ju ka prentu shpërblim të madhë. Në gjithashtu, Allahu subhanahu wa ta'ala duke ju drejtu sahabëve të pengamirit sallallahu aleyhi wasallam, edhe duke i tregu cilësit e tyre, thot, ja ejuhe allazina amanu, o ju që keni besuar, irka'u irka vas gjudu wa abudu rabbekum. Do më thanë, binin sejde, binin ruku binin secdë dhe adhurojeni Zotin tuaj wa faalul khaira la'allakum tuflihun edhe bëni të mira, prave pra vepra të mira, që të shpëtoni. Wajahidu fi wajahidu fillahi haqqo jihadihi edhe luftoni në rrugën e Allahut ose luftoni për hir të Allahut ashtu si i përket Allahut me luftë, do thotë që është e denjë për Allahun huadstabaakum wa ma ja'al 'alaykum fi'd-din min haraj, do thot Allahu ju zgjodhi ju edhe nuk ju ka bër do një vështirësi në fe. Millete abikum Ibrahim, pra ja u zgjodhi ju feën e uh, <coughs> babait tuaj Ibrahimit. Hu asma'akumul muslimina min qablu, e وفي هذا pra ai ju thotë ju musliman të nënstruar, çka do thot musliman. Pra musliman do thot Të nënstruar, ju ka qujtë me këtë emër edhe maherët, wa fi hadha edhe në Kur'an. Li e kunën rrasullu shahidan alejkum, wa ta kunu shuhedaa ale në nasë, pra që dhe ju e keni pengamerin të dërguarin sallallahu aleyhi ve sellem, dëshmitar nda jush, edhe ju të jeni dëshmitar për njerëzit. Fa aqimu s-salata wa atu s-zakata. Pra kjo pjesë të regon se është për sahabët, me gjithë se i emërtonë ose u drejtohet me emrine përgjithë shumë si besimtarë, për u drejtohet në veçanti sahabëve. Edhe pas ta i thotë, pra falen i namazin, jepeni në zekatin dhe kapuni për fejnë e Allahut, ose, ose forcohuni, do thotë pas shumë, Allahut ose në mbrojtje në Allahut aja është mbrojtë si juaj fëniqme l-Mawla wa niqme n-Nasir pra është mbrojtë si majmir dhe ndihme si majmir e kështu me radhë gjithashtu Allahu i ka përmend në surën Taube ku ka than wasabikuna l-awaluna min al-muhajirina val-ansar val-ladhina të tebeuhun bi ihsan do thot të parët që nëzituan pra në Pranimin e islamit, prej muhajgjirve dhe ensarve Si dhe ata që i pasuan këta sahabët pra në mënyrën më të mirë Radhi Allahu anhum wa radhu an Allahu është të knachur me ta edhe ata janë të knachur me Allahun Wa aaddelehum gjennatin të gjri tahtëhe lënharu khalidi në fiha ebeda Dhe atyre Allahu ka pregatitur gjennete në për të cilat rjedhin lumenj ku do të jenë përgjithmonë. Dhalik El Fawzul Adhim, kjo është fitorja e madhe. Nëse vëremi, këtu, Allahu i ka të regu se kush do të hije në gjennet. Të parët, prej muhajgjirve dhe nësarve, të cilët kanë zitu për të hinë islam, dhe të më vonë shmit të cilët i pasojnë sahabët në rrugën e tyre. Të me thonë, ata tjertë, që i kundrësojnë rrugën e sahabët, ose që i flasin keqë për sahabët edhe i ofendojnë sahabët, nuk hinë në këtë ajete dhe në këtë premptim të Allahut për gjennete ku do t'jen për gjithmonë. Gjithashtu ka thanë Allahu, lajës të ujimin ku mënë enfeka, mënë kablil fethi vë katel, pra nuk barazohen ata që kanë dhonë në rrugën e Allahut, kanë dhonë sadaka, për para që lirimit me kësë, dhe ata që kanë luftu dhe të të para qëllirimit mekkes ula i ke aqdhamu dërëgjëtën minë allëzhin e enfeku minë ba'du ve katelu këta e kanë shpërblimin matë madhë se ata që kanë dhe që kanë luftu pas qëllirimit mekkes mirë për thëtë wa kullen wa ad Allahu l-husna kurse të gjithve Allahu u a ka premtu mirësin dhe thëtë gjennetin wa Allahu bima të amelune khabir kurse Allahu është i informuar imë tësisht për shdo gjithë që bëni. Do thotë edhe në kita jetë, Allahu të regonë se për të gjithë sahabet, të gjithëve u ka prendu gjennet, mirë po nuk, nuk barazohen ata të herë shmit që kanë zitu në pranimin e islamit edhe kanë mbrojt, islamin kanë sakrifiku për të mbrojt për nga merin sallallahu aleyhi vësellem, Dheri në cilërimi në Mekkes, ajo ka qenë periudhë më vështirë. Mirë po edhe ata, e, do thotë ata tjertë që kanë hinë islam pas cilërimi të Mekkes, nuk mund të barazohen me ata të më parëshmit, por të gjithë dhe Allahu u ka premtu së dhe ti fusë në gjennet. Në gjithashtu në veçanti për ensartë, ka thonë Allahu, vëllë dhine të bëvë udara vëllë imane min qëpë min qëpë, Këblihim, ju hibbune men hajjera i lejhim, pra ata të cilët e pregatitën ose e hapën shtëpinë edhe e pregatitën zemër imanin për e, muhaqirët, dhe më thënë ata që kanë ardhë prej me kësë, edhe thëtë ju hibbune men hajjera i lejhim, pra ata i duan ata që kanë shku, që kanë bëhë i gjëretë, wëla e gjidu në fi sudurihim hajja të mimma utu edhe nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk n ndjenë ndër një ngushtim ose ndër një paknatësi në zemër për atë që e kanë dhanë dhe thëtë pra e dini pra nësire së qërohet shumë mirë se sa shumë kanë sakrifiku në sartë dhe si e kanë da pasurin e tyre me muhaqirt edhe Allahu ka dëshmu se ata këtë e kanë do me dashuria dhe me qef e, edhe thëtë thirune ala enfusihim walaukane bihim khasasa dhe u kanë dhënë për parësi të tjerve, pra vlezërve të tyre muhaqir, edhe në qovë se ata kanë pasë nevoj shumë për atë. Edhe thotë Allahu, u e me njuka shukha nefësi hi, fe u laike humul më të tihun, pra ai që është imbrojtur prej kopracisë së zemrës, ata janë të shpëtuarit. Do thotë, Kurani është imbusur me lëvdata edhe pastrim për sahabet edhe thir, këto mjaftojnë pra kush e kundërshton, kush i kush flet keq për sahabët ose i ofendon sahabët, domethënë se e ka kundërstu Kur'anin. Po ashtu edhe pejgamberi sallallahu alejhi vesellem në raste të shumta, pra në sunetin e tij që është transmetuar, ka argumente të shumta që i e lëvdoin edhe i Ngrejnë në ngrejnë sahabët në pozitit të lartë. Ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi vësallem në në gjumu emënatun li sema i pra yjet janë sigurim për qilin. N kur të largohen yjet, atëher e qilin do t'i vije ajo që e pret. Pas të e thotë, vë anë emënatun li ashabi edhe unë jam sigurim për sahabët e mi fe idha dhehëbëtu ata ashabi ma ju adun, kurse kur të largohem unë, do t'juvi sahabëve të mi, ajo që i pretë. Va ashabi emanatun li ummeti, edhe sahabët e mi janë sigurim për umetin tim, fe idha dhehëbë ashabi ata ummeti ma ju adun, pra kur t'largoen sahabët do t'juvi umetit tim ajo që e pretë. Gjithashtu nga Said nga Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thanë përkthimi i hadithit është se do të vijë një kohë kur njerëzit pra kur muslimanët do të luftojnë grupe të ndryshme të njerëzve. Edhe do të thuhet as në mesin në mesin tuaj dikush që e ka pa të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe do të thonë po. Ather atyre do të ndihmojët, dëmë thënë edhe do të hapet ose do të qëlirojnë atë vend. Pastaj do të luftojnë disa njërez edhe do të ju thuhet atyre, a është në mesin tuaj dikush që është gjeka pa atë që është shëqëru me pengamerin sallallahu anem sëlem, dëmë thënë, a është në mesin tuaj dikush që i ka taku sahabet dhe do të thonë, po, atëhere do të ju hapet atyre, dëmë thënë rruga ose do të qëlirojnë, do të thotë vendin. Pastaj do të luftojnë disa njerës dhe do të thuhet, a është në mesin tuaj dikush që i ka pa ata që janë shëqru me ata që janë shëqru për nga merin sallallahu aleyhi vesellem, edhe do të thonë po dhe do të ju hapet edhe atyre rruga, ose do të qëlirohet vendin. Do më thanë këtu i ka përmend për nga merin sallallahu aleyhi vesellem, 3 generatat më të vlefshmet këti u metit dhe duke lid në rën me tjetrën. Pra, nëse sahabët që kanë qenë pasuesit më të sinqertë dhe më të drejtë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj pasuesit e tyre, gjithashtu do të do ta kenë ndihmën edhe përkrahjen e Allahut subhanehu ve teala, pastaj gjithashtu pasuesit e këtyrë që i kanë pasu sahabët, pra këta janë ato tri gjenerata më të vlefshme. Edhe, si që thëmë, pra argumentet shumëta që e tregojnë vlerën e sahabeve, që ka thëmë për nga meri sallallahu a.s. Mos isha një sahabët e mi, se pashate në dorën e të cilit është shpirti im, nëse dikush prejush jep sadaka sakodre u hudit, nuk mund të arri vlerën e asaj që e japin ata së me një grusht ose me dy grushtë. Dhe hadithet të tjera, Pre atyre e, Pe sahabeve më të veçant Ose vlerë më të veçant Kanë ata dhjetë që janë të përgëzuar me gjennet Në hadithin e, Të cilin e transmiton Abdur Rahman ibn Auf Radhi Allahu Anhu e, Ku për nga meri sallallahu alim sillim thot Ebu Bekri në fil gjennet Do thot Ebu Bekri është në gjennet Wa Umaru fil gjennet Wa Uthman fil gjennet وعلي في الجنه وطلحا في الجنه والزبير في الجنه وعبد الرحمن بن عوف في الجنه وسعد بن ابي وقاص في الجنه وسعيد بن الزبير وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنه وابو عبيده ابن الجراح في الجنه këta janë ata çika përmend, pra për kthimin e kuptoni në xhenet të gjithë këta janë në xhenet Këta, do thot ky hadith, i veqon këta dhjetë prej të tjerve Por ta tregu vlerën e veqant të tyre Sepse, si që tham, argumentet janë se të gjithë sahabet janë në gjennet <coughs> Dhe prej këtyre dhjetëve edhe ma dhveqant në vlerë janë tre Ebu Bakri, Omeri dhe Ofmani, radhjallahu anhum En hadithin që transmeton Abu Musa al-Ash'ari, radhiyallahu anhu, thot Isa me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dh, në një, një kopst do të thotë që është i rrethuar me mur. Dhe erdhi një njeri, kërkoi leje të hyj. Fa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Iftah lahu wa basshirhu bil jannah." Hapja derën dhe përqësoja se do të shkojë në xhennet dhe thot e hapa derën dhe pas se ishte Ebu Bekri dhe përgëzova ashtu si që thapen nga meri sallallahu aleyhi vësallem aj falenderoj Allahun edhe hyri pasta erdi një njëri tjetër kërkoj lejet hy edhe thapen nga meri sallallahu sallallahu aleyhi vësallem iftah lehu e beshir hu bilgjenne dhe thot hapja derën dhe përgëzoje se do t'u i në gjennet. E hapa derën dhe pas se ishte Omeri radiallahu anhu, dhe i tregova se qka thapë nga Meri sallallahu aleyhi wa sallem, dhe aj e falenderoj Allahun. Pastaj, kërkoj leje një njëri dhe thapë nga Meri sallallahu aleyhi wa sallem, iftahlehu vë bëshhirhu bilgjenneh ala belua të sibuhu. Pra e, hapja derën, Dhe përgëzoje se do të shkoj në gjennet pas një, e, pas një sprove që do t'i ndodhe Ose një vështirësi që do t'a godase Dhe kure hapa ishte Othmani Dhe thot <coughs> e, informo, e informova se që ka ta për nga meri sallallahu alin e sellem Dhe aj e falenderoj Allahun pas ta i tha Allahul al Musta'an Dhe më thonë Allahu mëndih moftë Kjo do thotë edhe në kitë hadith Të regojt vlerat e këtyre tre sahabeve madhështor Edhe lajmërimi për atë se që ka do t'indovë Othmanit radiallahu anhu Më vonë, më tutje Abdullah ibn Ameri radiallahu anhu ma ka than e, Kur në kone për nga Ameri sallallahu aleyhi vësallem Kur dal, i dalonim vlerat e njerëzve Thosim se ma i vlefshëm është Ebu Bekri, pastaj Omer ibn al-Khattab, pastaj Uthman ibn Affan, radhjallahu anhum Do thot këta sahabët e kanë thamë edhe kanë përcerit me zveti në kohën e pengamerit sallallahu aleyhi vësallem Që do thot se pengamerit sallallahu aleyhi vësallem <coughs> është pajtu me ta Gjithashtu në tjetër transmitim thot në kohën e pengamerit sallallahu aleyhi vësallem nuk e paraqsoni më skënt me Ebubekrim. Pastaj në vlerë e renditnim Omerin, pastaj Uthmanin, pastaj nuk flisnim më do të thot për dikant tjetër. Radi Allahu anhum. Pra këto duhet ta kuptojmë se përveç kësaj vlerës përgjithshme të sahabeve ose vlerës përgjithshme të të gjithë sahabeve, këta tre e kanë vlerën veçant pran Kur'anit, Sunnet. ë Edhe këtë duhet ta kuptojmë, sepse armijës e kësaj feje përqendrohen tek ta tre. Pse? Sepse kuptohet në kohën e këtyre tre sahabeve, pra këta kanë qenë tre xhalifet e parë, atherë kur është kur është për hap Islami, kur janë vendos themelët e fuqishëm të shtetit islamik ose të thot kanë vazhdu kanë vazhdu të mellet që i ka vendos për nga meri sallallahu a.sallem por në kohën e tyre janë përhap dhe janë thelu ma shumë të njerëzit edhe në kohën e tyre prej ustrive të tyre janë shkatru persia dhe Bizanti pra dy superfuqit e kufrit në atë kohë edhe kuptohet se atëherë Islami ka ngavnjë dhe ka hip mbi të gjithë. Për këtë shkak, mosbesentart, kafirat e urrejnë atë periudhë, edhe luftojnë me çdo gjë që kanë, prandaj i drejtojnë ato sulmet edhe akuzat më të rënda përkë të tre sahabët të mëdhenj që i kanë qenë më të afërt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra i drej vlerave të veçanta gjithashtu të Ebubekrit radhiyallahu anhu. ë pra si tham ka had, ajete dhe hadithe të përgjithshme për të gjithë sahabët, ka argumente për 10 ka argumente për grupet tjera të sahabeve, ka argumente për këtë vjet të burgosur me xhenet, edhe ka argumente për këta tre ose katër me e gjithaliun radhiyallahu anhu, edhe ka argumente të veçanta për sahabe individualisht sidomos për Abu Bakrin radhi Allahu anhu për të cilin për nga meri sallallahu aleyhi vësallim ka than inne amennen nasi aleyje fi suhbetihi wa malihi Abu Bakr dhe me than njeri u që mës shumë ti më ka ba mirë ose me than ndryshe njeri u që mës shumë ti kam bërgë në aspekt të shoqiris edhe shpenzimit pasuris është Ebu Bekri, pra ma i miri, ose ai që më shumë ti e ka ndihmu edhe i ka bo mirësi për nga meri sërallahu anin sëllem, me shëqirim edhe me shpenzim të pasuris, është Ebu Bekri, radhjallahu anhu, është si që ka thanë në hadith tjetër, ma nefe ani, ma nefe ani, ma ne ani malu Ebu Bekri, të dhëtë nuk më ka ndihmu, ose nuk më ka bo dobi, asë gjësë sa më ka bo dobi e, pasuria e Ebu Bekri të. Dhe thotë saj në, Pra nuk ja ka dhonë personelis për nga meri sallallahu aleyhi wa sallem Po me pasurin e ti E ka sakrifiku Komplet pasurin e ti Për ta ndihmu fene Allahut subhanahu wa ta'ala për, për ti ndihmu të varferit e muslimanve E kështu me ravë dhe thotë në Rrug të lojlojshme të bamirësis Pas ta i thotë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallem Welo <të> kuntum muttakhizan khalilan ghayra rabbi lattakhadhtu aba bakerin khalila. Edh thot po te kisha zgjedhur një mik të ngushtë që i thuhet arabist khalil. Çin arabist khalil i thuhet njeriu që është shumë i afërt me të cilin ke miçësi shumë të afërt që i thonë në gjuhën e vjetër si dost. E, i thuhet vetëm një njeri jutë vetëm një, dëmë thënë vetëm një munë është me pas Khalil edhe thotë se mos të, e, sigur të kisha zjedh dikan tjetër Khalil dhe ta kisha zjedh e Bubekrin mirë po Allahu mum ka zjedh Khalil dëmë thënë unë jam Khalil i Allahu dhe dhe nuk marë dikan tjetër prej njerësve dhe thotë nuk ka hije pasi Allahu e ka ban pengamerin sallallahu anem sallem Khalil të ti sigur edhe Ibrahimin aleyhis salatu vesselam Atëherë gjithashtu për nga meri sallallahu anhe sallem Nuk ka marë një tjetër Dëmë thënë tjetër kam Përvesë allahut Se pot kishtë e marë Dëmë thënë dhe ta kishtë e ba Ebu Bekrin radhiallahu anhu Mirë po ka thënë Walakin u khuvëtën U uh, khuvëtën islam Wa, wa me wedhetu hu Por me ta kam vlazri në islam Dhe dasuri Në islam Dhe ka thënë lajëb La yebqina fi al masjid bab illaa sudda illaa babu Abi Bakr, do thon kan pas sahabet disa sahabe kan pas dyert në anë të ndryshme të xhamis, prej të cilave kan hi, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar që të mbyllen të gjitha dyert përveç derës së Ebubekrit. Do thot vetëm aty i kalon derë të veçantë për në xhami. <coughs> Ose në uh, hadith tjetër, <coughs> ka thanë për nga meri sallallahu alai mësillem, le u këntu më të të khidhen khalilen, le të të khaddu eba Bekr, pra, si kur të kisha marë khalil, si gjësë që rova, do të kisha marë ebu Bekrin, walakin echi vë wa sahibi, për a i është vlajim dhe shokuim. Uh, kjo sëpse ebu Bekri, rëdhjallahu anë, hu e ka pasë dhëntin matë madhe që ta shëqiroje në kohët më të vështira pengamerin sallallahu aleyhi vësallem pre cilave është dhe e, ndodhia e shpërnguljes kur pengamerin sallallahu aleyhi vësallem është nisë për meke prej meke, zdo thot për medine e ka shëqiru Ebu Bekri radhiallahu anhu pranda e ka përmend Allahu subhanahu wa ta'ala dhe e ka vërtetu se aje është shoku i ti edhe shëqiru e si i ti si qka than illa të nësuruhu fekat nësërahu Allah pra nëse ju nukën dihmoni për nga merin sallallahu aleyhi wa sallem a të kanë dihmonu Allahu idhë akhrajahu lëdhina keferu kërën zërën mos besimtart pre vendit të ti thani e thneni idhëuma fil ghar pra kur ishte vet i dyti në shpel idhëja kulu li sahibihi la tahzen pra kur ishte i dyti ishte Ebu Bekri radiyallahu anhu ather i thoshte thot i thoshte shoku i vet mosubrengos inna allah maana se allahu esht me ne pastaj thot allahhu fa anzal allah sakinatahu alei wa ayyadahu bi junudin lam tarauha pra allahu ate ndihmoi ja uh, ja ja zbriti qetsin edhe ndihmoi me ushtri qe ju nuk e keni pa u jua ka fjalë e njerëzve të ulët, dhe e bën fjalën e mosbesimtarëve më të poshtrën, më të ultën, u kelimeti Allahi hi el al ulia, kurse fjala e Allahut është më e lartë, wallahu wa azizun hakim, dhe Allahu është i gjithë fuqishëm i krenari dhe i urti. Pra, në këtë jetë e përmend Allahu pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem si vetë i dytë, pra çka thënë vetëm me shokun e tij më të ngushtë E a i shte Ebu Bekri, radhjallahu anhu. <coughs> kër ka vendosë për nga meri sallallahu anhim sëllim, ose kër i ka ardh leja prej Allahut, subhanehu e ta'ala, që të bëje hijret, të largohet prej mekes, atë herë e kathir Ebu Bekrin, edhe i ka thanë, e suhbe, do thëta do thëmë shëqirosh, ka thanë Ebu Bekri, radhjallahu anhu, të haqirë, dhe më thënë, po shpërngulesh edhe ti ka thënë për nga meri sallallahu në sellem po atëherë ka thënë e bubekri është suhbet e ja rasul Allah dhe tëtë unë dhe të të shëqiroj e i dërguar i Allahut ose ka kërku leje pra më lejo që unë dhe të të shëqiroj i dërguar i Allahut edhe atëherë për nga meri sallallahu në sellem është nisë në e, në veri të mekës dhe tëtë medinja i bje në jug mirë po Kjo ka qenë si e, Do të të lëvizje për nga meri Sallallahu a nësëllim për t'i hutu Mushrikt, për t'i hutu Mëzbesim t'artë, që mës t'a dinë Se ka është nisë Atëhere ka që ndru në shpelën Theur dhe ka ndovë Kur kan ardhe mushrikt që e kanë kërku Ajo ka qenë shpelë e vogël Ku janë kanë hi Për nga meri Sallallahu a nësëllim Ebu Bekrin e, Kanë mund t'hin, aty vetëm të rin ullur edhe mushrik të kanar deri të buza e shpelës, edhe ka thanë e bubekër, do të të të i ka pa kam të tyne, edhe ka thanë e i dërguar e Allahut, nëse dikush e ulë shikimin të kam të tyre, do të nashohë e neve, atëheri ka thanë pengameri sallallahu mënë sëllem, o e bubekër, si me ndonë ti për dy veta, e, që i treti tyre është Allahu, të me thanë, Allahu i shëqëron ata me ndihmen edhe përkrahjen, edhe me fuqinë e tij subhanahu wa taala. <clears throat> Do thotë kjo vetëm kjo mjafton për ta kuptuar vlerën e Ebubekrit radhiyallahu anhu. Ëh edhe atë ka përmend Allahu në Kur'an. Pastaj gjithashtu edhe <coughs> sahabët tjer, e tjerë ëh për Omerin radhiyallahu anhu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ihenja ibn al-Khattab Walledhi nefsi biedhi ma leqia ke shëjtanu sa li ken fegjan Kattu illa sa le ke fegjan gajra fegjik Do thot pasha atë në dorën e të cilit ashtë shpirti im Zdo her kur shëjtanit të ta, takon në një rrug <coughs> Zgjedh, hik do në thotë preasaj rrug e dhe Mer rrug tjetër jashtë rrugës të tane edhe kjo ka ndodhë për një ndodhi për për mundohem të shkurtoj pra e, për nga meri sallallahu anem sallim ka tregu se edhe në rrug për marë parasys për rrugët kanë qenë të gjera ku kanë dzan edhe ndoshta një qenë shejtana mirë për shejtani kure ka pa merin radhjallahu anhu është largu për e ti edhe ka ik edhe kjo ka ndodhë për shakë natyres që e ka pasë dhe imanit të fort, se e, do thotë të gjithë, për shakë këdhaj që e ka pasë respektin ndaj për nga merit sallallahu aleyhi wasallem. E, kjo fjalë ihen jebne al-Khattab, do më thënë pra nuk përkthejet Shqip, ihen o biri Khattabit, do thotë vazhdo me respektin të antë, ashtu përkëtimi të shqipë, i prafër të kësaj. Sëpse, kër e ka pa Omeri radiallahu anhu disa gratë e pëngë Omeri sallallahu anhu që kanë qenë duke e pyet, kër ka hi Omeri radiallahu anhu aty, ata janë ngritë dhe kanë regullu mbulesen, hijabin, dhe më thanë janë regullu pra mos të duke këtë diçka. Atëherë, pëngë Omeri sallallahu anhu anhu ka qeshë. Edhe Ameri radhjallahu anhu i ka than Allahu të dhasht gjithmon bu, bu, buzqeshje o i dërguari Allahut I ka than për nga Ameri sallallahu ane mësillim U cudita me këta dëmë thënë po qeshi për këta e, Që ishin ullur të unë Kurse e kur er dhe ti në, Ose në realitet kur e të gjuha në zanin tan Shpetun të regulojnë hijabin Atëherë ka than Ameri radhjallahu anhu ti e më meritor që të kenë respekt edhe, e, ose frikë respekt për e teja o i dërguar i Allahut. Atëher, ka thanë, i është dritu atyre, kanë than, u ka thanë, o, armiket e vetë vetës, a, për më respektoni mu, e nuk e respektoni të dërguarin Allahut, atëher, atëto kanë thanë, po, sëpse ti e i asëpër, kurse i dërguar i Allahut nuk është i asëpër. Salallahu aleyhi ve sellem. Atëherë për nga meri sallallahu alim sallim ja ka thanë këtë fjalë ihen njëbën e këtabë pra vazhdo se shtoje respektin të ndo i biri këtabit se shejtani gjithmon largohet prej rrugës në të cilën të hejc Gjithashtu për nga meri sallallahu alim sallim ka të regu se ka pa nëndër që ka pi qumësht edhe e ka e ka vërejt se është, jështë në bush krejtë trupi dheri sa e ka pa qumështin edhe në thonjë të ti. Atëherë, ja ka thonë qumështin Omerit, radiallahu anhu. Sahabët e kanë pytë, çka do të thotë kjo? Do në thonë, qëfar shenjë është qumështi? Ka thonë, për nga meri, sallallahu anhu, diturija. Do thotë se diturija ka vazhdu të Omeri, radiallahu anhu. Gjithashtu edhe Buhrera, radiallahu anhu, transmitonë se për nga meri, sallallahu anhu, ka thonë, Gjuhil e l'Hakku ala lisani omara dhe kalbihi do thot zdoher e vërtet agendet në gjuhën dhe në zemrën e Omerit radhjallahu anhu Pashtë unë tjetër andër për nga Omeri sallallahu se në tregon se i ka pa njerëzit me këmishat ndryshme dikus e ka pas këmishën e shkurt derin gjoks dikus më gjatë kurse Omeri radhjallahu anhu e ka pas këmishën ë thejë që ka tërheu zvarr për toke. Edhe i kanë thënë sahabët, çka do të thonë këmisa këtu në ketë ënder, ka thënë feja. Do të thotë se krahas të gjithë njerëzve nëse e kanë këmisën deri në gjoks, Omeri radhiyallahu anhu e ka thënë, do të thotë se ia mbulon këtë trupin,ave këtë qenjen e tij. ë ve hadithe të shumta Pra kjo të regon se Omeri Radiallahu Anhu Ka pas fejt fort e të fuqishme Iman dëmë thanë të fuqishem Edhe dituri të thell Me të cilën i ka dalu E ka dalu të miren Prej të keqes Edhe gjithmon e ka përkra të miren Edhe ka luftu të keqen Prandaj kër e ka nëpyt Aliun Radiallahu Anhu Thot në një rast Kër ka qenë Abdullaj Bënabasi radhi Allahu anhu, anhu me, thët ka qenë te Omeri, radhi Allahu anhu, pasi është, e ka shpërthyj a i me gjusia, me thikë, edhe është shtri në shtratë, njerëzit janë mbledhë rrëfti. Edhe thëtë unë e ngresha kokën që ta shikoj, edhe ta të gjoj që ka fletë Omeri, edhe askus nuk më kushtoj rëndësi dheri sa erdi një njërim kapi në supë, kërë u këtheva e pas se ishte Ali bënë e Bitalib radhi Allahu anhu edhe ajtha Allahu e më shiroft omerin nuk ka thon, nuk mendoj e, se kam bet njëri që dua që dua të takoj Allahun me ve pra si kur të ati pas omerit thon, nuk ka njëri që e du aqë shumë edhe du t'i kemë veprat e ti për para Allahut sikur e, tani pas vdekjes Amerit radhjallahu anhu edhe ka than Wallahi mendoj se Allahu do të të bashkoj me dy shok të tu edhe thot e, shumë her e kam dëgju peng Amerin sallallahu aleyhi vesellem duke than dhe heptu ane wa Ebu Bekri mua Umar u më than shkova un Ebu Bekri dhe Omeri e vas vas dan pastaj dehaltu ana wa Abu Bakrin wa Umar hira un me Abu Bakrin dhe Omerin harreqtu ana wa Abu Bakrin wa Umar do laun me Abu Bakrin Omerin për këso me radh në shumë hadithe pra gjithmonë e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu duke i përmend këta dy shokët e tij prandaj Ali radiallahu anhu përpara vdekjes së tij e ka kuptuar se Allahu do të bëje që ajtjet bashk me dy shok të ti në varë edhe gjithashtu në gjennet tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe në tjera raste, kure kanë pyt Halion radiallahu anhu, kush është njeri u i mirë pasme nga Merit sallallahu aleyhi wasallem, ka thanë e bubekri pas taj Amerit. E ka pytë dhe djali vetë Muhammed i ben Hanefie, ka thanë kush është pasme, pasme nga Merit sallallahu alim sallam më i mirin këtë umet ka than Ebu Bekri a i ka than pastaj ka than Omerit edhe thot nuk e pyta ma se e mendova që do tët Othmani dhe i thash pastaj ti a i ka than unë janë vetëm një njëri vetëm një njëri dëmë thënë në këtë umet të muslimanve e, edhe hadithe të tjera gjithashtu këtu që i ka përmendë Shekhrebia për Othmanin radiallahu anhu <coughs> Për të cilin ka thonë Për nga meri sallallahu anehi vasallem Si mos tërprohem Për njëri ju Për të cilit tërprohen me lajket Ka thonë Kushe blen Ketë Atë pusin se Për bunarin Së për mujme e gjithë emrin e, Ju ka thonë Kushe blen atë pusë Nga se atë bunar Ajdo të skojë rume Dëmë thënë Bi rume Pra kusë e blen atë Do të njënë gjennet Edhe ka ble Athmani radiallahu anhu Ka thënë për nga meri sallallahu alen sallam Kusë e pregatit ustrin e vëstirësis Ashtë Për qëllim ustria Në luftën e të bukut Ka thënë kusë e pregatit ustrin Ati i takon gjenneti dhe e ka përgatit Othmani radhiyallahu anhu kur e ka dhënë ai pasurinë për përgatitjen e ushtrisë ka thën pejgamberi sallallahu alei dhe selam nuk i bën dëm Othmanit asgjë që do të bëje pas pas ditës së sotshme dhe hadithat shumë të nden të cilat ose edhe në hadithin ku ka cin pejgamberi sallallahu alei dhe selam na kodrën e Uhudit edhe ka filluar të dridhet i ka thën edhe i ka, e ka godit me kamp pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem dhe i ka thën që të sul Uhud se mbi <coughs> ti ka vetëm pejgamber sidik edhe shahid do të thon <coughs> vetëm pejgamberi sidiku që është Ebu Bekri radhiyallahu anhu <coughs> edhe Said që janë Omeri dhe Othmani radiallahu anhum e gjmein. Gjithashtu edhe për Alion radiallahu anhum, sëpse ka disa që në fillim kanë pas kundrështime, a është i 4-ti në vlerë, ose i 3-ti në vlerë, a është Othmani apo Alion radiallahu anhum. A. Ka pas në atë ko disa prej djetarve që kanë pas mëndime ndryshme mirë pa, Ma pas ka i xma se në vler janë ashtu si kanë qenë tradhitur në e, Khilafet Abu Bekri, pastaj Omeri, pastaj Uthmani, pastaj Ali, ra dhe Allahu anhum e jmein, pastaj në vler vijnë ata të tjerit prej 10 të përzgjervur në xhenet, e kështu me radhë si e shëruan pak në mësimin e kalum. E, Për Aliun radhjallahu anhu, ka than pëngameri sallallahu ane me sellem, në luftën e Khajberit, nes, ka than nesër do t'ja jap flamurin një njeriu që e do Allahun dhe të dërguarin e ti, dhe të cilin e duan, Allahu dhe i dërguari i ti. Allahu do t'a coje fitoren për mes dorës e ti. Atëher njerëzit gjithnatën kanë mendu se kujtë do t'jepet flamurit, Dhe kur janë zgjunë më njëzë, kanë shkute për nga meri sallallahu aleyhi vesellem, se cili ka shpresu se, ati do t'i jefet flamuri. Atëherë ka thanë për nga meri sallallahu aleyhi vesellem, ku është Ali ibn ebi Talib, edhe kanë thanë se e, ankohet prej sydhët, më thanë është i smur i, i dhomin sydhë, prandaj nuk ka ardhë. Atëherë ka thanë për nga meri sallallahu aleyhi vesellem, thirëni, ledhvi, dhe kur ka ardhë, e ka pë edhe është lutë për të për nga meri sallallahu a.sallem dhe i ka ka lu dhimta sikur mës kish pas asgja pastaj ka thënë Aliur r.a. Ja Rasullallah u ka t'ilu më hëtta joku në më t'lena dhe ta ti luftoj deri sa t'bohen musliman sikur ne i ka thënë për nga meri sallallahu a.sallem unë fudhë ala rislik ndë thëtë nisu edhe hecë me qëtësi deri sa të mërishë për para oborit të tyre para mureve dhe më thënë të tyre pastaj thiri në islam <coughs> edhe mësoj se qëfar obligime kanë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala sepse thot Wallahi nëse Allahue u dhëzon për mesteje një njëri ashtë me vleshme për ty se deve te kuqe do thot me vleshme për ty se pasurit e dotës e kësume radhë dhe më than si shë thamë në, në filim nëse një njeri flet për njarin prej sahabeve edhe për më të voglin prej tyre pra ja ka këndërsu koranin edhe sunetin dhe ajë sigurisht se është pasu e si bidatit për ka mundësi edhe me qenë mëzbesimtar Qka të themi nëse flet për dikan që është pe këtyne për të cilët ka vlerat veçanta për që mund për dhjet për gëzuarit me gjanet ose për Abu Bekrin Omerin e Funin Aliun e të tjerë radhiyallahu anhum as-sahabein prandaj duhet të mësojmë jetën e sahabeve të mësojmë vlerën e tyre argumentet për vlerën e tyre dietar kanë shkruajtur shumë dhe i kanë kushtuar rëndësi <coughs> gjithashtu shkrimit <coughs> të vlerës së sahabeve prandaj të përmenden të gjitha argumentet për ta as të everstil por njeriu duhet gjithmonë të mësojë edhe ti të udhëzohet sipas udhëzimeve të tyra wallahu alem wa sallallahu wa sallama ala abdhihi wa rasulih nabina muhammed wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin